Tiana Primera Hora Molt bon benvinguts al Tiana Primera Hora. L'informatiu d'aquest divendres centra la seva atenció en els actes programats per aquest cap de setmana. Tiana, tot seguit, ho repassem en titulars. El Parc de la Serralada de Marina disposarà des d'aquest diumenge d'un nou punt d'informació al nostre municipi i també d'un nou itinerari que recorrerà el Caraner del Rocà. Aquest diumenge s'ha organitzat l'acte d'inauguració que consistirà en recórrer aquest itinerari per conèixer les papallones del Parc de la Mat de Dos Guies. Aquest cap de setmana continuen els concerts del festival Tian antic amb la música barroca com a protagonista. Dissabte, l'Ermita de l'Alegria tornarà a escenari del festival, en aquesta ocasió però amb un concert dedicat a Johan Sebastián Bach i als seus contemporanis. Els sindicats, comissions obreres i Confederació General dels Treballadors han convocat aquest divendres una nova jornada de vaga. D'aquesta manera, els cianencs usuaris de la línia de Terrenfa del Maresme comprovaran aquest divendres que un de cada tres trens no funcionarà en hora punt. Mm -hmm. Creu Roja, Montgatiano, organitza aquest dissabte la quarta edició del concert Solidari que es realitza anualment. En aquesta ocasió ho fa fixant la mirada en els damnificats pel terratremol de Haití del passat mes de gener. Mm -hmm. I en esports, el futbol i el patinatge són els únics equips tianencs que encara no han tancat les seves respectives temporades. El Centre Cultural i Esportiu Tiana ho farà aquest cap de setmana al Camp del Cabrils, que és novem 46 punts. D'altra banda, el Club Patinatge Tiana realitza aquest diumenge una prova social al pavelló municipal. Tiana, primera hora. Notícies. El parc de la serralada de Marina disposarà des d'aquest diumenge d'un nou punt d'informació al nostre municipi també d'un nou itinerari que recorrerà el Caraner del Rocà. Durant el recorregut es passa per camps de Conreu, vinyes i boscos, així com masies tradicionals i per l'ermita de la Mare de Déu de l'Alegria. D'aquesta manera es vol donar a conèixer l'entorn natural de Tiana però també els elements patrimonials que el conformen. Joan Pau Hernández és el regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Tiana. Un dels elements claus a aquest itinerari és l'ermita, el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 Aquest diumenge s'ha organitzat l'acte d'inauguració que consistirà en recórrer aquest itinerari per conèixer les papallones del parc de la mà de dos guies. El recorregut començarà al parc del camp de Futbol Vell i arribarà fins a la Virreina per inaugurar també el nou punt d'informació que es troba ubicat en un espai annex al local de l'associació de veïns d'aquest barri. Acte seguit es continuarà l'itinerari pel Caraner del Rocà per retornar finalment a la plaça de la Vila on esperarà un vermut popular amb motiu del Dia de les Famílies. L'acte d'inauguració s'ha san marquen la setmana de la biodiversitat. Aquest cap de setmana continuen els concerts del festival Tian Antic, amb la música barroca com a protagonista. Dissabte a partir de dos quarts de deu de la nit l'ermita de l'Alegria tornarà a ser escenari del festival, en aquesta ocasió amb un concert dedicat a Johan Sebastian Bach i als seus contemporanis, com Antoine Forqueré o George Friedrich Händel. Anirà a càrrec de Pere Ros a la Viola de Gamba i Marte Hada al Clavisembal. Diumenge arribarà al plat fort del festival. Ho farà amb The Fairy Queen, una semioperada de Henry Parcel, que es basa en el somni d'una nit d'estiu de Shakespeare. The Fairy Queen és una successió de mascarades, que són peces breus entre actes. El concert anirà a càrrec del conjunt barroc del cafè, de dos narradors, dos sopranos, un baríton i el cor ciutat de Mataró. Jordi Lluc dirigirà el conjunt. Un dels organitzadors del festival i membre de Visigòdia, Llorenç Blasi, n'ha avançat més detalls després de la proclamació de, del conjunt barroc del cafè com a conjunt resident del festival fer una producció gran i aquesta és l'ambiciós projecte que posarem el dia 30. Aquí hem, hem inclòs uh, el joc aquest que entraria veure i imaginar doncs, el somni d'una no d'estiu amb la música inspirada amb el pàrcel. Proposar un joc perquè centri amb el que podíem dir amb aquesta mascarada, que no és ni una òpera ni és un concert. Amb aquest concert, l'onzena edició del Festival Diana Antica s'acomiadarà fins l'any vinent. Tindrà lloc a la sala albenis aquest diumenge a partir de les 7 del vespre. El preu de l'entrada és de 5 euros. Tiana Primera Hora Els sindicats, comissions obreres i Confederació General dels Treballadors han convocat aquest divendres una nova jornada de vaga a Renfa. D'aquesta manera, els tiarencs usuaris de la línia del Maresme comprovaran que un de cada tres trens no funcionarà en hora punta, és a dir, entre les 6 i dos quarts de 10 del matí i entre les 5 de la tarda i dos quarts de 9 del vespre. La vaga ha estat convocada com a mesura de protesta davant un acord laboral i salarial que ensignen l'empresa i el sindicat de maquinistes ferroviaris, el semAF Cristóbal Conselló, Cobo, representant de Comissions Obres a Renfar, ha explicat que l'acord temta contra la conciliació de la vida laboral i familiar, limita la creació de nous llocs de treball, no contempla un pla de viabilitat futura de la companyia i genera desigualtats entre els diferents col·lectius, entre d'altres. Senincc covo.rà fer Se una forma totalmente injusta i desequilibrada perquè hi colectivos que tienen promoció automàtica per permanència de les categories fotos no, a un les desregulan la jornada, a otros no és si totalment injusto i desequilibrat en el seu sentit. I lògicmentment hi ha un desequilibri d'un de punt de vista econòmic important. Els serveis mínims garantiran el 66% dels trens de rodalies a les hores punta, la resta del dia circularan almenys el 33% dels conbois. La vaga també tindrà afectacions a tot l'estat espanyol. A banda dels serveis de rodalies també la patiran els usuaris dels trens de llarga distància i alta velocitat. El grup municipal de gent pel progrés de Tiana organitza aquest dissabte una xerrada de debat amb motiu de l'11 aniversari de la seva creació. L'acte vol tractar l'origen del partit, fer un balanç de la seva trajectòria tiana i també dels projectes de futur que posa sobre la taula. A l'hora també es vol fer una valoració de quina està l'evolució de l'organització entesa pel progrés a Catalunya, prenent com a punt de partida una proposta que va néixer en el d'Iniciativa Catalunya Verst, fins a crear un partit independent d'aquesta formació. Emili Muñoz és el cap de llista de gent pel progrés de Tiana. Quan vam fer un programa molt elaborat al el, el 99, vam parlar d'11 anys. Aquesta seria la preguració, i bé, bueno, déu nhi el que hem avançat cap aquí, i ara tenim una perspectiva dels propers vuit anys, que d'aquí al 2020 hi ha tota una sèrie d'escenaris importants per a l'evolució del poble, per a projectes fins i tot europeus, no? com és tot el tema energètic, l'evolució de la població... Per tant, hi una reflexió sobre els, els propers vuit anys què, passarà, què es preveu que passi a Tiana i com treballar-ho des del nostre curatiu. La xerrada farà especial incidència en les tres línies d'actuació que gent considera que caracteritzen el seu projecte, la defensa d'un urbanisme equilibrat, l'educació i la promoció de la cultura. Així mateix es farà un repàs als diferents contextos que ha travessat el partit en el seu camí des de l'oposició a ocupar l'actual govern en coalició en Convergència i Unió. La xerrada a de debat anirà a càrrec de diversos representants de Gent pel Progrés de Tiana, entre ells el cap de llista del partit, Emili Muñoz, i el portaveu del grup municipal, Joan Pau Hernández. Tindrà lloc a la sala Sant Jordi del Casal aquest dissabte, a partir de dos quarts de set del vespre. Fex Andés ha anunciat que al llarg d'aquest matí es produiran interrupcions de subministrament elèctric al carrer Bòbila d'en Jordana des del seu inici fins al número 20 i també al número 40. També el carrer Mates entre els números 88 i 120 i el carrer Rosella entre el número 31 i el número 55. Les interrupcions es produiran per treballs de manteniment i millora la xarxa de distribució. Els talls tindran lloc entre les 8 del matí i les 12 del migdia. Tiana, primera hora. Notícies. L'Escola Lola Anglada celebra aquest divendres la tradicional festa de la primavera. Alumnes, pares, mares, mestres, el personal de menjador i d'administració de l'escola i també la regidoria de medi ambient de l'Ajuntament de Tiana han organitzat prop d'una trentena de tallers perquè petits i grans hi puguin participar. En aquesta edició amb les matemàtiques com a tema central. Núria Minovas és la directora de l'Escola Lola Anglada. De les matemàtiques en podem treure moltes, moltes coses eh, diferents de les que habitualment fem a, a la classe. No? És intentar construir una mirada matemàtica de tot el que veiem i d'alguna manera donar una perspectiva més plàstica, més visual, més divertida, també més de joc del que són les matemàtiques. Les novetats de la festa de la primavera d'enguany passen per la celebració d'un referèndum sobre la política educativa endegada pel Departament d'Educació, aprofitant la quantitat de pares i mares que s'aproparan al centre. D'altra banda, també es presentarà una iniciativa solitària que a partir d'aquest any promourà l'Escola Lola Anglada amb la Fundació Laia Mendoza. La festa de la primavera començarà a partir de tres quarts de quatre de la tarda a l'edifici de la Ciutadella de l'Escola Lola Anglada. A banda dels tallers, al llarg de la tarda s'han programat també un cercavil amb l'actuació d'un un grup d'animació infantil, un espectacle d'il·lusionisme i trucs matemàtics, l'actuació musical d'un grup d'exalumnes de l'escola, un sopar amb botipà i una estona de música i balla amb un digell. La cloenda vindrà de la mà de la traca de la colla de Diables de Tiana. Creu Roja, Mungatian, organitza aquest dissabte la quarta edició del concert solidari que realitza anualment. En aquesta ocasió fa fixant la mirada en els damnificats pel terratrèmol d'Aiti del passat mes de gener. Sentim el president de Creu Roja, Mungatian, a Barragan. Nosaltres el que volem aconseguir és recaptar una quantitat, quan més gran sigui millor, per destinar al poble haití. Nosaltres el que farem també serà posar a la sala una sèrie de cartells en el nombre de comptes, perquè si hi ha gent que a més vol fer la seva aportació solidària, posar-li totes les eines perquè es pugui fer l'aportació que sigui, no? des d'un euro a, a, al que pugui la gent. Aquest any el concert anirà a càrrec de Mel Ceme i dels germans Gribé, que ja van actuar precisament en el marc de la jornada solidària del mar Zatiana. El concert tindrà lloc a la sala Pau Casals, a la biblioteca Tirant-lo Blanc de Montgat, aquest dissabte a partir de les 10 de la nit. Per accedir al concert s'haurà d'abonar l'entrada a un donatiu de 5 euros, que inclou una copa de cava i pastís. Un grup de tianencs ha organitzat per aquest cap de setmana una sortida cultural a l'Empordà. Es tracta d'una colla d'amics que convida tots aquells interessats a descobrir llocs i persones de la història, la cultura, l'economia i la gastronomia catalana. Carme Cussó és una de les organitzadores. Trobar-nos amb tota una colla de tianencs i passar pues, un dia, un cap de setmana, el millor possible i això com que s'està al·logrant en totes les excursions perquè ja dic, la gent que ho fan són desinteressadament i sempre es van a mirar uns museus que siguin interessants, si hi ha algú que per exemple quan s'acaba una excursió d'aquestes proposa una altra, s'estudia el que ells diuen i, i si són llocs que atrauen a les persones i així és possible. L'excursió tindrà una durata de dos dies. La sortida serà dissabte a les 8 del matí des del parc de l'antic camp de futbol. A partir de les onze s'ha programat una visita guiada a les caves, al convent i al museu de per a, a la tarda es visitarà Castelló d'Empúries. D'altra banda, diumenges visitarà el monestir de Sant Pere de Roda, la Gullana i la Beixol. Tot seguit s'anirà a fuixar, on s'ha previst una visita a l'estudi de l'artista dianen Albert Sunyol. Ell mateix acompanyarà els visitants durant l'estada. El preu de la sortida és de 130 euros. La Biblioteca Can Baratau acull aquest divendres una nova sessió del Club de Lectura. Aquest mes és el torn de l'obra Revolutionary Road, de l'autor nord-americà del segle XX, Richard Yates. L'activitat, que està coordinada per Toni Sala, començarà a partir de les 7 del vespre. Radio Tiana. Notícies. Esports. El futbol i el patinatge són els únics esports dianencs que encara no han tancat les seves respectives temporades. El Centre Cultural i Esportiu Tiana ho farà aquest cap de setmana al camp del Cabrils que és novem 46 punts. Els Elstianencs podran afrontar aquest partit amb tranquil·litat ja que l'objectiu de la permanència el tenen assolit des de fa setmanes. Joan casados el tècnic del Centre Cultural i Esportiu Tiana. Des de puni hora que ja estaven salvats o sigui ja estem mirant al futur no, no, ja no estem mirant que és la, aquesta temporada i més a més que la temporada que ve segurament hi haurà moltes innovacions hi haurà moltes modificacions tant a la territorial com a totes les categories, i això és importantíssim. Pues a veure, com ja ho sabem, pues és intentar avançar-se a aquest tema. No? El Centre Cultural i Esportiu Tiana ara 12, è amb 32 punts. Tenint en compte que ja no s'hi juga res, aquest maig serà una de les oportunitats que tindran alguns jugadors que pujan del juvenil per debutar en el primer equip. De fet, l'últim maig contra Llavaneres ja ho han fet dos d'ells. I és que la intenció del club de cara a la temporada vinent és consolidar un projecte sòlid amb algunes incorporacions al planter. El Club Patinatge Tiana també té dues cites esportives aquest cap de setmana. Dissabte les nenes de la categoria B visiten canyelles per participar en el festival que organitza el Club de Patinatge Artístic del municipi per commemorar el seu aniversari. D'altra banda, ja de tornar a Tiana, el pavelló municipal acollirà una prova social aquest diumenge en la qual cadascuna de les patinadores realitzarà el seu ball i servirà també per comprovar el nivell que tenen. L entrevista Dia en Antica 2010 dissabte 29 a l'ermita de l'Alegria Pere Ros i Martejadas amb Bach i els seus contemporanis Diumenge 30 a la sala al conjunt barroc del cafè Henry Parcel de Fairy Queen una mascarada. Més informació a visigodia.org. Festival de Música Antiga de Tiana, Tiana Antica 2010.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 de la viola de gamba que és aquell, aquella mena de violí que té trastes sí. bé, bueno, violí o no, de cello pràcticament que té trastes i es toca agafant-lo amb, amb les cames per dir no té peu que reposi terra o sigui, allò deu terra. ser també amb una tècnica molt, im molt sí. important no, per tocar aquest Mira, instrument jo em fa el fet que és com posar-sí no? jo, jo veus com els intèrprets es, es ho veus, coloquen, fàcil, i, sí, sí, sí, no se'ls hi cau i... Ja.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 potser més significatius eh, de de Catalunya, del nostre país perquè és una és una persona que bueno, que, és que jo puc dir molt poques coses <ríe> molt, sí, molt poques coses per la senzilla raó de que eh, se la... ell va començar doncs també amb va amb el Jordi Savall ha eh, format part doncs de, de totes les propostes d'investigació i musical i d'interpretació que estaven al voltant doncs, de, de, de, la, de diguem del que és la, el conjunt aquest d'investigació i interpretació de Jordi Savall, uh -huh. però ha estat eh, pf, Bueno, ha estat va començar els seus estudis a l'escolaria de Montserrat, eh. Mira. O sí, sigui, que a més nostrat no és i a més a més també força força relació aquí amb en Tiana, perquè. Oh, sí. Sí. Per què? Sí, sí. Ah. No, ara ara, no, ara mamà que relacions. No, no, no, però la seva germana viu aquí, des ah, de Tiana ah, i ell bé. també doncs ha tingut molta relació. El que passa que Um, és el que dèiem és un és un, uh, un ciutadà del món perquè està requerit a, a tots a, a totes les bandes vaja, és a dir, qualsevol, uh, qualsevol festival que es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 Uh, és, és, Home, aquí, és una altra... això, això s'ha perdut aquí això és una most, cosa cultural fa eh? no, no, sí. fet que no hi, no ha estat mai o directament o sigui, eh? Directament. Sí, sí. O sigui, aquesta tradició musical el mm. fet de que la música sigui, sigui, uh, tingui pràcticament la mateixa importància que l'esport per dir-ho així sí. eh? per posar dos, dos termes absolutament oposats, perquè mm. aquí o es fa esport o es fa música eh? o, o en fi, no cal ara ah, ens posarem reivindicatius no, no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 la Cullerada. publicitat s'ha de, no, de fer una mica de tot, Llorenç de la, sí. no, hi una crida per exemple, trobo absurd que per, que per exemple doncs no hi hagi eh, diguem la franja d'edat entre 25 i 35 doncs hi hagi molt poca gent uh -huh. aleshores potser està més lligat a una reflexió madura sí. la qüestió de què t'agradi la música Uh, una cosa és que t'agradi i una altra cosa és que te la consumeeixis. No? Llavors aquesta no és, una, no és una música per consumir, és una música per gaudir-ne, per, per buscar els matisos. Fixem-nos, per exemple, a això que està sonant al de fons. Uh, quan tinguem un momentet, podem escoltar aquest, aquest so, aquest so d'aquest instrument que molts, molts instrumentistes de, de viola de gamba, han, han qualificat com el l'instrument més proper a expressar els sentiments. Escoltem una am més de si et sembla bé. Eh? vinga, escoltem. podeu veure aquest, aquesta successió de notes no, no són unes notes unes darrere l'altre sinó que hi ha com, un, com una tensió A, a mi m'ha cridat com... l'atenció el, el rascat aquest de mm -hmm. l'instrument de, de, de corda no? sí, sí. A, amb una potència És, és extraordinari veure com uh, l'esforç que ha de fer un biòleg amb vista per treure aquest so mm -hmm. eh? Clar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 llavors pot apretar i abarcar-les totes i a més a més alhora poder fer un acord com de guitarra cosa que no es fa ni amb el violí ni amb la viola uh -huh. i això implica doncs, veure amb, viola, amb un viola gambista com està ballant amb l'instrument o bé estar doncs, eh, abraçant-lo o acaronant-lo és tot té aquests matisos un matis físic també no? Matís físic. És, és una interpretació física pràcticament voluptuosa diria, segons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 i si estan oper errors no és per casualitat. No Enteneu, és que això és un, forma part d'un conjunt molt específic de, de proposta 29 de maig ermita l'alegria concretament doncs, aquest concert de música barroca va aquí als seus contemporanis a càrrec de Pere Ros i Marta Tejadas m'heu fet, com em deies, dues propostes de música barroca eh, aquesta, aquesta decantació per aquest estil musical bé, per, per gust dels programadors per qüestions de bé, criteri, no? En sí, cas? Per, per tot plegat una mica perquè, és clar a, a l'hora de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 Què escoltem? Doncs The Fairy Queen. <laughs> The Fairy Queen justament és el, el preludi, l'obra que, que... O sigui, la peça que obre tot el concert. The Fairy Queen és una... És una... Que és quasi bé diria que és un despropòsit, perquè uh, a part el, cent anys després de la mort de... O de l'escriptura del... O el somni d'una dint de sí, Shakespeare, sí. doncs es va inspirar justament amb aquesta obra per fer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 mascarades, de mask, a mask, que en sí. diuen els, els anglesos. llavors això, a mi que hi havia donz interpretacions, clar, el somni d'un adindistiu podia haver durat com quasi ve tot el dia, la gent es passava hores uh, fent, fent representacions i el que feien era entre mitja de, de text i de parres, doncs uh, una mica de música, una mica de música, per amenitzar. I aquí el conjunt barroc del cafè que diguem, intervenen, en principi, gent que, que participàvem en, en els festivals de música de Mataró, de Sant Martí Vell i de Tiana Antica, sí. que fèiem, vam, vam fer una proposta per donar cada any i vam començar amb la tata del cafè quan mm. vam fer 10 anys de visigòdia. Sí, sí Vem celebrar una miqueta tot així. I aleshores uh, vam pensar doncs, que com la, la, la primera... No, de fet és la, la segona, de la, la primera després de la proclamació de, del conjunt barroc del cafè com a conjunt resident del festival, fer una producció gran. I aquest és l'ambiciós projecte que posarem al dia 30.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 Molt bé, doncs aquesta és l'última proposta que, com dèiem, tindre lloc el 30 de maig l'altre cap de setmana aquesta és l'única que té una entrada de 5 euros sí. concretament, mm -hmm. i és uh, del casal de Tiana doncs, casal de a Tiana. les 7 de la tarda eh? l'anterior, la sí, la, el dissabte, també és a la de l'alegria i és gratuïta Bé, Llorenç, que vagi molt bé, molta sort a i vosaltres. ja en parlarem Molt bé